Мова їх приятелів, про упорядження нової квартири, про кольор шпалери, фіранок, і що з меблів купити, звичайно вживаних, як гостити Олега і Таїсу, і що подарувати їм на іменини. Вен'ямін, як добрий плавець по стихіях, відразу знайшов заробітки в госпіталі. Подруга пристроїлася разом з Таїсою. Пара пригорнула собі стежинки життєву. Рівно і твердо, супроти недоймитків біжучої пори. Зіна прошепотіла. Страшуся за Таїсу. В неї настрій, як завжди, на бурхливі вчинки. Куди їй розбуритися в нашій тісноті обставин? Будь спокійна. Тут, аби витримати безробітний час. Не знаєш її. Відважна й рішуча аж до бунту. Бачить один свій задум, як власний закон, так мусить бути. Хоч доброта не вичерпна, до самопожертви, без вагання на мить, тільки коли дещо задумає, нехай гори валяться. Але в неї гострий погляд на стан речей, стримають від нерозсудності. Може й ні, уява нестримна, нав'язує образи, аж беруть у полон, ведуть проти всіх резонів разом. Поки вдариться вона об котрість перепони життєвої, тоді безодня горя, і я тоді обмираю, жаліючи її. Небезпека тепер набігає, мов сліпуча хмара, маниті її в фантастичні вигадки. Ну, що там? Стоять свої рамки скрізь, – перечив Вен'ямін. Куди її розбігатись? Трудно перечути. Я хоч роками з нею, але все не встережусь її несподіванок. Олега намовляє що? З її вдачі негайна вимога змінити відразу в першому ж напрямку можливості часто на осліп я тривожусь так ми ж близько маємо четверо очей і прогавити через одну гордість нікого не допустить у свій накреслений задум сама господиня власної долі спробуємо втрутитися Зникає з обрію і десь закручується серед неземляцького оточення. Нема, слід замело. Потім передають сторонні. Вражаюча драма дерла її істоту. І цього повтору боюся. Пересвітливши сусідню справу, пара звертається до будівництва буднів при огнищі, хоч не розкішних в сутужності пережиття. Гості безодности. Глибинна прикмета вдачі означувалася гострою тяжкістю в кроках гремника, і в його вимові теж насторожувала супутника в повторній зустрічі, нестриманою перенапруженістю і якоюсь аж металічною тональністю чуття, ніби осліплого супроти думок. Хоч звертання були найдружніші в суборому тоні чемності, що буде довір'я, майстер пропонує. Чи ви годинами вільними від заробітку хотіли б мати фортепіанні вправи в моїй квартирі? Часто вона стоїть порожня, бо цілі дні я на праці по приватних домах. Справляю клавішні інструменти. Згода? З найбільшою вдячністю згода, поспішно відповів Паладюк. Якраз потребую тихого кутка щодня на короткий час. Домовились. Мені подобаються ваші етюди. На самому краю вибраності в найменших формах, в супротивелетенськості будов, з двохкрайніх форм мистецького, струмкові напливи, в гірських верхів'ях часом любіші, ніж морські течії. Звичайно, беру приклади тільки в ілюстрацію до своєї мислі. Що ж, дякую за добру оцінку. Написав так мало, властиво, спроби. Так, але багато обіцяють. Я не спроможний здійснити, щось зв'язує. А, здогадуюсь, то границя усіх буднів, їх сіризні. Огонь почуттів розпалити слід на зустріч катастрофіці від смертності днів. Він, вдягнений мантією мітів, пробуджує творчість аж як вершинну. Інакше знидіння в курячих задвірках. Прибій первинного пережиття крізь заборонні поняття нашого мертвецько-нудного віку. Ось джерело ритміки, що супроводить надгненну силу.